Доброто носи за нас ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА. РАЗМИШЛЕНИЕ Прочете се резюме от темата «Какво зная аз» Прочетоха се работите върху темата «Трите стълба на знанието». За следния път пишете върху тема номер 14, Разлика между фантазия и въображение. Сега ще ви задам следния въпрос. Кой е най-силният стимул, който потиква ума към мисъл? Преди това ще ви задам няколко по-близки до вас въпроса. Кой е най-силният стимул за стомаха? Отговор – гладът, хлябът. Кой е най-силният стимул за зрението? Отговор – светлината тогава кой ще бъде най-силният стимул за ума? Отговор, знанието, мисълта. Да, могат да се дадат различни отговори. Кой е най-силният стимул за сърцето? Да се събужда чувствата във вашия живот. За вас е необходимо да си дадете правилни отговори на тия въпроси, защото бъдещата култура на която вие ще бъдете носители, ще зависи от вашите правилни разбирания. Като знаете кой е най-важният стимул в живота ви, ще знаете и на кого трябва да се подчинявате. Представете си, че ви предлагат три служби в живота владика, пръв министър в България и цар. Коя от тях бихте избрали? Отговор нито една. Добре, аз ще ви представя въпроса в следната форма. Представете си, че вие се намирате в затруднено положение в крайна мизерия, а вън е студ, мрак, тъмна студена нощ и търсите някъде подслон. На пътя ви се изпречват три стаи. Едната е на владиката, втората на първия министър в България, а третата на царя. Коя от тях ще предпочетете? Отговор Стаята на Царя. Добре, вие влизате в стаята на царя, но над легото му виждате един нож, така закачен, че от най-малкото побутване може да падне и да ви пробуде. Отговор ние ще легнем на земята. Да, но определено е вие да спите непременно на леглото. Законът е такъв. Как мислите? Положението на царя свободно ли е? Не. Отговорността на царя е толкова голяма, колкото и отговорността на всеки, който би се опитал да мръдне ножа, поставен над леглото на царя. Защо? Защо? защото в леглото спи човек и ако вие не внимавате, ножът ще го пробуде. Този нож може всеки момент да падне и да се забие в тялото на човека. Ако пък влезете в стаята на владиката, ще намерите запалени кандила и мангал с огън, който от най-малкото побутване може да се разсипе и да предизвика пожар, от който и вие да изгорите. Значи и тук не сте сигурни за живота си. Остава стаята на министъра. Влизате вътре, готвите се да си легнете, но виждате над леглото една малка етажерка с шишенца, които съдържат силни отрови. Бутнете ли случайно етажерката, шишенцата ще паднат. Утровите ще се разлеят върху вас и вие ще пострадате. Както виждате, и вън лошо, и вътре лошо. Коя стая ще изберете? Вие ще кажете, като се намерим в това положение, тогава ще правим избор. Въпрос можем ли ние да заповядваме да се махне ножът? Според законите на това царство, той нещо може да стане само при едно условие, царят само може да махне ножа. Вие не можете да махнете ножа, нито е тъжерката с отровите, нито мангала с огъня, защото сте гост. Единственото спасение за вас седи в следното. Като се намерите на кое и да е от тези легла, да не мърдате. Всеки човек, който се страхува, не може да влезе в царската стая. Наистина, ако условията вън са по-благоприятни, отколкото тия, които са вътре, вие никога не бихте влезли в царската стая. Но ако условията вън са по-лоши, отколкото вътрешните, вие ще влезете в стаята, защото все има един шанс да останете жив. Вън е студено, вие рискувате да измръзнете, а като влезете вътре, ще си кажете И тук има една опасност, но от мене зависи да се спася. Внимателен ще бъда да не бутна ножа, поне ще бъда натопло. Преведете сега какво означава ножът. Ножът символизира човешкия език. Той е най-острият, най-страшният нож. Който реже навсякъде безпощадно. Който го бутне, за дълго време носи последствията му. Той виси на царското легло. Всички вие сте спали в това легло. Имате опитността на ножа. Вие трябва да се научите, да превеждате символите. Човешкият език, това е човешкото слово човешката мисъл, от вас зависи, как ще употребите в даден случай вашия ум. Първото нещо, като легнете в царското легло, ще бъдете много внимателни, ще спите спокойно, без да мърдате. Ако легнете над дясната си страна, и сутринта трябва да се събудите на нея. И като станете сутринта, няма да се вдигнете изведнъж, но ще ставате постепенно, полека, с най-голямо внимание. След това ще благодарите на Бога, че не сте се мръднали през нощта. В какво седи помръдването? Във вашите бързи, повърхностни решения. Казвате, мисълта на този човек е бърза. Може ли мисълта да бъде бърза? Отговор. Може. Да допуснем, че вие си представяте, че вашата мисъл е отишла на слънцето. Питам. Може ли мисълта ви да отиде на слънцето? Отговор. Навярно мисълта ни не е отишла никъде. Тогава как може да мислите, че сте там, дето не сте? Обаче вие често казвате, аз съм на слънцето и мисля само за него. Как може мисълта ви да е там, а вие да не сте? Според законите на мисълта, ти не можеш да мислиш за това място, дето никога не си бил. При това вие твърдите, че мисълта ви е на Слънцето, как ще примирите тези две противоречия? Това са ред софизми. Питам ви, знаете ли какво има на Слънцето? Вие може да докажете какво има на Слънцето. Може да предполагате, но знаете ли го сигурно? Учените хора имат начини, чрез които доказват какво има на Слънцето. Те изследват какви елементи има на Слънцето, дали има кислород, азот, въглерод и други. Те изследват това чрез спектроскопа. Но още нямат уреди, нито начини, чрез които да определят, има ли живот на Слънцето или няма. Учените хора не са определили даже и на най-близките планети, има ли живот или няма. Това нещо не може да се определи, понеже няма външни признаци, по които може да се познае. По светлината на слънчевия спектър би могло да се познае, има ли същества на слънцето или няма. Преди всичко, дето има разумен живот, светлината иде по особен начин. Например, ако вие запалите една лампа, ще видите, че трептенията на тази светлина се разпространяват по един начин. А когато светлината излиза от разумни същества и се смесва със светлината на лампата, тогава трептенията на последната се разпространяват по друг начин. Значи има разлика между разпространението на светлинните лъчи, които излизат от едно неразумно и от едно разумно същество. Законите са различни. Да кажем, че вие наблюдавате слънчевия спектър през една призма, като съсредоточавате ума си и сърцето си върху разните цветове и следите дали в тия цветове се явява някакъв съзнателен живот или не, какво заключение може да извадите, ако полето на отделните цветове започне да се разширява или стеснява. Най-първо ще заключите че някаква физическа причина участва в опита ви, но щом се уверите, че причината не е физическа, тогава казвате, че някаква психическа причина е взела участие. След това трябва да разберете, дали тази причина иде от Слънцето или някъде от пространството, чрез въздуха. Ако концентрирате ума си върху спектъра на Слънцето, ще забележите, че портокалената краска става в средата си по-ярка, а в двата края избледнява. Какво заключение може да извадите от това? Ще ви дам следния опит. Нека двама от вас вземат две стъклени призми и в определен час от деня всеки от дома да си постави призмата в такова положение, че да получи слънчеви аспектър. След това нека запомни добре цветовете, тяхната интензивност и широчина на полето. Щом схване добре това нещо, нека единят от тях силно концентрира мисълта си върху някой от цветовете. Същото нещо да направи и другият у дома. След известно наблюдение, Нека всеки определи, дали е забелязал известна промяна върху някой от цветовете на спектъра. Ако наблюдателността е силно развита и от двамата, те ще забележат известна промяна в този цвят от спектъра, върху който именно всеки по-отделно е концентрирал мисълта си. Колкото по-силна е била мисълта, толкова и промяната в цвета ще бъде по-ясна. Изменението в цвета показва, че известна интелигентност е действала върху него. От този опит ще схванете как влияе светлината, която излиза от разумни същества. Ако отидете на някоя изложба, да гледате картини на много художници, ще видите, че картините на едни от тях са с по-ярки цветове, а на други с по-бледи, по-деликатни. Според вас кои художници са по-добри? Тия, които употребяват по-ярки или тия, които употребяват по-нежни, по-бледи цветове и бои? Отговор Повече ни привличат картини с по-нежни краски. Циганите обикновенно обичат ярките цветове. По спектъра ние можем да познаем, отде иде светлината, от разумни или от неразумни същества. Светлината обикновенно иде от разумни области, които са населени с интелигентни същества. Само интелигентни същества могат да изпращат светлина и цветове. Това е един от основните закони на живата природа. Мъртвата природа, в която няма живот, не изпраща никаква светлина, никакви краски. Навсякъде другаде, дето съществува живот, в каквато и де е форма, той изпраща светлина и известни краски, от които може да се съди за степента на разумност и интелигентност в тия същества. Щом се отнася за светлината на Слънцето, трябва да знаете, че тя не произлиза от него, а от друго Слънце. Видимото Слънце в дадения случай е само един трансформатор на светлинна енергия, която иде от множество висши интелигентни същества. Често тия висши същества идват на Слънцето, за да регулират движението на тази енергия. Това са само нахвърляни мисли, предположения или допускания, върху които вие може да разсъждавате. Например, вие не можете да кажете с положителност, че на Слънцето живеят хора, но може да кажете, възможно е да има хора на Слънцето. От това гледище, флората на Земята представлява азбука за разумните същества. Ето защо трябва да се изучават не само формите на цветята, но и техните краски. В това отношение за вас се отваря широко поле да изучавате живата природа, да разбирате нейния език. Когато природата ни говори, тя си служи с нашия език. Когато ние искаме да говорим с нея, трябва да знаем нейния език. Щом природата ти говори на твоя език, тя няма да те занимава с дълбоки философски работи. Но щом ти се разговаряш с нея и си служиш с нейния език, тя ще те занимава с велики въпроси, върху които ще те осветлява. Не знаеш ли нейния език, тя нищо няма да ти говори тогава отношението ти към нея ще бъде същото, каквото е отношението на някое животно към тебе. Ти можеш да го гледаш, да го милваш, но не можеш да му говориш за велики работи. Като го помилваш, като му кажеш нещо, то може да се порадва, но ти не можеш да го учиш. Когато ученикът разбира езика на учителя си, той го изважда вън очина и го кара да пише на дъската. Едно плюс едно равно. После му дава друга задача. Две плюс три равно. Тази задача ви се вижда проста, лека, но не е така. Тя е сложна задача. Вие казвате две плюс три е равно на пет. Какво означават тия числа? Числата две и 3 означават основа, от която имате един вътрешен резултат, числото пет, т.е. силата. На този резултат липсва нещо. От кого е таблицата за умножението, с която си служите? Отговор от Питагор. В тази таблица крие се някаква философска мисъл? Крие се, разбира се. Питагор е прекарал 20 години в Египет и 10 години в Вавилон, дето изучавал тайните на окултната наука. И затова, като е съставил таблицата за умножение, той е внесъл в нея известно окултно знание. Днес е лесно да се научи таблицата за умножение, но тя има дълбок смисъл. Когато се каже 5 по 5 е равно на 25, Питагоре разбирал едно дълбоко правило. Когато се казва 2 по 2 е равно на 4, той разбирал друго правило. Всяко число е свързано с окултната наука. Днес тази таблица има само външно приложение за улеснение при смятането. Някой пита: Колко пари имаш? Четыри лева. Във всякаки си има по два лева. Това е лесно, умножаваш две по две и казваш, че ще получиш четири. Ако имаш две кокошки, една от които снася през ден, а друга всеки ден, как ще сметнеш колко яйца ще дадат за два дни? Можете ли да умножите две по две? Ако тия две кокошки снасят всеки ден по едно яйце, тогава за два дни можеш да умножиш две по две, но в първия случай трябва да ги умножиш или да ги събереш. Какво е подразбирал Питагор от умножението на числото две само на себе си? С числото две Питагор е разбирал две живи души, които разполагат с еднакви сили тяхната деятелност може да се умножава. Като знаем колко е голяма тяхната деятелност, чрез умножение ние ще намерим колко ще изкарват двамата, като работят заедно. Числото две е отрицателно и като го умножим само на себе си, ще получим положително число. Значи едно отрицателно число Умножено само на себе си, дава положително число. Ако пък умножим числото 3 само на себе си, имаме друг закон. Какъв е резултатът в този случай? Като се умножи 3 по 3, равно на 9, числото 9 е неутрално. Като умножите 5 по 5, получавате 25. Сборът от числата 2 плюс 5 е равно на 7. Числото 7 е положително. Като умножите 6 по 6, получавате 36. Сборът от числата 3 плюс 6 е равно на 9. Значи числата 6, 36 и 9 са неутрални числа. Като умножите 8 по 8, Равно на 64, сборът от тия числа 6 плюс 4 е равно на 10, едно плюс 0 е равно на едно, значи единицата е положително число. Какво разбирате от всички тия разсъждения? Ние се отклонихме от въпроса, дойдохме до Питагоровата таблица. Навярно, нашият стрелочник ни даде крив път. Коя беше мисълта, отдето започнахме? Отговор — говорихме за най-силният стимул на ума, на сърцето и на живота. Помислете тогава върху въпроса — кой е най-силният стимул за ума? Като разсъждавате, все ще дойдете до някакви резултати. Той, което излиза от ума на човека, не може да бъде стимул. Човек не може да бъде стимул сам за себе си. Въпрос Нуждите на живота не ни ли стимулират? Оставете нуждите на страна, те са фиктивни работи. В Света не съществуват абсолютно никакви нужди. Хората нямат никакви нужди. Те сами ги създават. Ако е въпрос за живот, разбирам, всички хора се нуждаят от него. Животът е един извор, който изтича от едно определено място. Той е сила, която трябва да се прояви. А ние наричаме това нещо нужда. Например, вие казвате, нужно е човек да яде. Не е нужно да яде човек, но трябва да стане обмяна между един и друг живот. Това е закон. Когато казваме, че имаме нужда да ядем, това е фалшивата страна на живота. Това е криво разбиране. До Дотолкова е нужно да ядем, доколкото да стане обмяна между нашия живот и живота на хляба, да се разбереме с него. Когато хлябът е сляза от невидимия свят, у него се е зародило желанието да се запознае с нас. Той се радва като годъвчен, не кряка като кокошката. В хляба се крие божествен живот, в него се намира божественият дух. Ето защо ние трябва да се храним, за да стане правилна обмяна между божествения дух и нашия живот който е в застой. Сега ще ви запитам, защо не трябва да се яде месо? Това може да се докаже от чисто окултно гледище, пък и от хигиеническо и от морално гледище. Ако кажа някому, че трябва да се храни само с сол, какви резултати ще има той от тази храна? Добро нещо е солта. Хората я обичат. Тя е приятна с хлебец, но може ли човек да се храни само със сол? Храненето със сол произвежда такива резултати, каквито и храненето с месо. Както солта стимулира към нещо хубаво, така и месото стимулира към нещо хубаво, но резултатите от хранене с месо и със сол са едни и същи. Обаче хора, които се хранят с растителна храна, живеят по-дълго време от тия, които се хранят с месо. Добре е да ядете от време на време само сурово жито. Ще ви дам следния опит. онези от вас, които имат слаб стомах или слаби гърди, нека се подложат на житен режим за един, два... Или три месеца най-много. През това време не трябва да употребяват никаква друга храна, нито хляб, освен да дъвчат сурово жито, добре изчистено и измито, без никакъв прах. Този режим ще бъде като средство за лекуване. Ще наблюдавате през това време какви резултати ще произведе житото у вас. Този опит нека приложат само тези, които са нервни, неразположени и които искат да се лекуват. Нали и някои от съвременните лекари препоръчват на известни болни да ядат само овесена чорба? Вие ще се оплашите, ако ви се каже да се храните само със сурово жито месец, два, три, дори шест месеца. Ако ви се вижда много време, един месец, Направете този опит за една седмица само, като употребявате всеки ден по 100 грама жито. Ще накиснете от вечерта 100 грама чисто жито в една чаша с вода и ще го дъвчете, като го разпределите на три пъти — сутрин, на обед и вечер. Ако ви се пие вода през деня, можете да пиете колкото искате. Ако бихте се поставили на този режим от по-рано, щяхте да имате по-здрави зъби, а нервната ви система щеше да бъде по-добре урегулирана. Унези от вас, които имат здрави зъби, нека направят опита със сурово жито, а тия, на които зъбите не са здрави, нека малко сварят житото. Нека поне двама-трима ученици направят опита тъй както ви казах, да видя какви резултати ще имат. Ще дъвчете житото добре и ако почувствате нещо дисхармонично у вас, ще спрете опита. Този опит давам само на неколцина от вас, а на останалите ще дам друг опит, пак с жито. Всеки от вас ще вземе по половин килограм жито. Ще го изчисти добре, и през цялата седмица ще го прекарва един път през деня, от едната в другата си ръка, до пет минути, като го разглежда внимателно. Като се свърши седмицата, ще сварите това жито и ще го изядете. Може да го сварите на един път, а може и на два или на три пъти, но ще го ядете бавно като че се разговаряте с него. После ще ми разкажете, какви резултати сте добили от този опит. Аз няма да ви кажа, какви могат да бъдат резултатите от опита, но вие сами ще опитате и ще ми кажете. За да имате резултат, ще направите опита точно тъй, както ви казах. Които вземат първия опит, ще дъвчат житото дълго време. Тия, които имат слаби зъби, ще го сварят малко без сол, без захар и така ще го дъвчат. Онези от вас, които гледат на този опит като на играчка, да не се заемат с него. Ще гледате на опита сериозно и ще правите своите научни наблюдения. И при двата опита няма да ядете нищо друго, докато не изядете всичкото жито. Аз ви давам тия опита с житото, защото в него се крият най-мощните, най-благородните сили на живота. От това упражнение вие все ще научите едно малко добро или ще придобиете една малка мисъл. Като разглеждате житото и се занимавате с него, вие все ще възприемете нещо от него в ума и в сърцето си, тъй както се опушва всеки човек, който попада между пушачи. Жалко е, когато земеделците не използват добрите страни на своята работа. Те натрупват житото в хамбарите си и не го поглеждат. Освен когато дойде време за продан. Тогава влизат в хамбара си, нагребват няколко крини от него и после сена дъска го изравняват отгоре. Отново затварят хамбара и си излизат. Дяволът им казва, не бутайте житото с ръка. Земеделците хващат житото с ръка, само когато ще се мели. Не е позволено на земеделците да изравнява житото в хамбарите си с дъска. Всеки земеделец трябва да пълни крините с ръце и да не ги изравнява отгоре, но да им дава пирамидообразна форма. Постъпва ли земеделецът така, той ще има десет пъти по-голямо благословение, отколкото в случаите когато изравнява отгоре крината с дъска. Махне ли се върхът от крината, образува се едно течение, което действа вредно върху човека. Според окултните закони, когато се продава жито с крина, тя трябва да се пълни извръх. Затова добре е земеделецът да пипа с ръце житото, да му се радва, за да може да се облагороди. Днес земеделците не пипат житото с ръце, защото знаят, че то ще им проповядва, да не го продават, да не го мерят и така нататък. И тъй, вие ще направите тези два опита с житото, за да видите какви са резултатите от него. Любовта ражда доброто. Доброто носи за нас живот, светлина и свобода.